Брута вхопився за щогу. Невдовзі підійшов якийсь матрос і сівся на скручений трос, цікавістю поглядаючи на бруту. Ви можете відпустити її, отче, порадив він. «Вона не впаде. Море, хвилі, пробелькотів, ледве роззявляючи рота брута, хоч він уже й не мав чим блювати. Матрос замислено сплюнув. Ну, так, погодився він. Вони такими й мають бути, знаєте, щоб краще зливатися з небом. Але ж корабель рипить! Ну так, а як інакше? То це ще не шторм? Матрос зітхнув і пішов геть. За якийсь час Брута ризикнув забрати руки від щогли. Йому ще ніколи в житті не було так погано. І справа була не лише в морській хворобі. Він не розумів, де опинився. А Брута завжди знав, де він перебуває. Місце його перебування та існування Ома були єдиними двома незаперечними істинами його життя. У цьому в нього було щось спільне з черепахами. Простежте, як повзе будь-яка черепаха, і ви помітите, що в ряди вона зупиняється, щоб зафіксувати в пам'яті пройдений шлях. Недарма десь у недрах мультисвіту існують невеличкі мандрівні пристрої, контрольовані мислячими електродвигунами під назвою черепахи. Брута знав, де він перебуває, завдяки запам'ятовуванню того, де був раніше, підсвідомо рахуючи кроки і зафіксовуючи орієнтири. Десь у його голові снувалася ниточка пам'яті, яка в разі під'єднання її безпосередньо до того, що керує брутовими ногами, примусила б його повернутися стежичками власного життя аж до того самого місця, де він прийшов на світ. Втративши контакт із землею на хитливій морській поверхні, ця ниточка обірвалася. Ома почало ж бурляти на всібічу кошику, коли Брута попуентався хитаючись рухливою палубою до Леєра. Для всіх, крім послушника, корабель упевнено розтинав хвилі цього чудового для морської подорожі дня. За кормою кружляли птахи. То зліва, то справа по борту вистрибувала з води зграйка летючих риб, уникаючи надтопильної уваги деяких дельфінів. Брута прикипів поглядом до сірих обрисів істот, які снували змійками попід кілем у тому світі, де йому взагалі не треба було нічого і ніколи рахувати. «Ага, бруто. почувся голос Ворбеса. «Бачу, годуєш рибок!» «Ні, поволителю!» – заперечив Брута. Мене просто нудить по Він обернувся. Там був сержант Симонія, м'язистий молодик з незворушним обличчям справжнього професійного вояка. Він стояв поруч із якимось чолов'ягою, в якому Брута ледве спромігся розпізнати так званого головного морського вовка, чи як там його називають. І ще там був усміхнений ексквізитор. Це він! Він! зарепетувала черепаха. Наш юний приятель не надто добрий мореплавець, зронив Ворбіс. Він! Він! Я б його ні з ким не сплутав! Та я, повелителю, волів би ніколи не ставати мореплавцем, промимрив Брута. Він відчував, як задригався кошик, у якому безладно метався Ом. Убий його! Знайди щось гостре! Штопхни його за борт! «Ходи з нами на ніс, Брутто!» – запропонував Ворбіс. «Капітан каже, що там можна побачити багато цікавого!» Капітан вишкірився стигою посмішкою людини, що опинилася між молодом і ковадлом. Ворбіс був завжди готовий надати і те, і друге. Бруто, плентаючись у слід за ними, ризикнув прошепотіти. «Що сталося?» «Це він!» Той лисий! Викинь його за борт! Ворбіс напівобернувся, зауважив розгублену мармизу брути і усміхнувся. Я впевнений, що ми довідаємося чимало нового, сказав він. Тоді знову повернувся до капітана і показав на великого птаха, що ковза понад гребнями хвиль. Альбатрос не до тепа, негайно підказав капітан. Літає за сердя до узб... затнувся раптом він. Але Ворбіс з явним задоволенням насолоджувався видом. «Він мене перевернув пектися на сонці! Дивися, що в нього на умі. «Від одного полюса світу до другого! Щороку!» – додав капітан. На його чолі виступив Піт. «Справді?» – перепитав Ворбіс. «І чому?» – «Ніхто не знає». «Крім Бога, звісно!» – зранив Ворбіс. Капітанове обличчя хворобливу пожовку. Звісно, безсумнівно, пробурмотів він. Брота! крикнула Черепаха. Ти мене чуєш? А там, поцікавився Ворбіс. Моряк простежив погляд дом за його рукою. О, це лечучі рибки, відповів він. Хоч насправді вони не літають, квапило, додав він. Просто розганяється у воді, а тоді трішечки вийдуть у повітрі. – Одне з господніх чудес, – сказав Орбіс. – Нескінченна різноманітність, правда? – Так, безперечно, – погодився капітан. Його обличчям ковзнула хвиля полегшення, мов поступ дружньої армії. – А що там унизу? – запитав ексквізитор. – А там лорські свині, – пояснив капітан. – Щось типу великих риб. І вони так завжди плавають довкола кораблів? Часто, доволі, особливо в ефепських водах. Ворбіс нахилився над леєром і нічого не сказав. Симонія дивився на обрі і його обличчя було цілком застигле. Запала мовчанка, і капітан поспішив заповнити паузу в розмові, що було абсолютно безгуздо з його боку. «Вони, може, цілими днями плести вслід за кораблем!» – повідомив він. «Дивовижно!» – чергова пауза. Смоляна яма тиші готова заманити в пастку мастодонтів необдуманих коментарів. Колись ексквізитори вибивали з людей зізнання криками й пишномовними тирадами. Ворбіс ніколи до цього не вдавався. Він просто викопував перед ними глибоку і бездонну тишу. «Мабуть, їм це подобається!» – додав капітан. Він нервово зиркнув на Бруту, який намагався заглушити в своїй голові репетування черепахи. З цього боку не варто було чекати допомоги. Натомість йому прийшов на поміч Ворбіс. «Мабуть, це доволі зручно під час таких далеких подорожей!» – сказав він. «Е, тобто?» – розгубився капітан. З точки зору провізії, пояснив Ворбіс. Мій пововителю, я щось не зовсім... Це так, ніби мати дорожню комору, уточнив Ворбіс. Капітан усміхнувся. Та ні, пововителю, ми їх не їмо. Справді, бо мені вони здаються доволі поживними. Ну, але ж ви знаєте, пововителю, стару приказку. «Приказко?» «Ну, кажуть, що душі моряків встають після смерті...» Капітан побачив перед собою провалля, але не зміг зупинитися, бо розпочати речення було наділене своєю власною страхітливою інерцією. Якийсь час панувала суцільна тиша, порушувана хіба що шурхотом хвиль, віддаленим плюскотінням морських свиней і громоподібним гупанням капітанового серця, від чого аж струшувалися небеса. Ворбіс притулився до Леєра. «Але ж ми, звісно, не станемо жертвами таких забобонь!» – ліниво зронив він. «Звичайно, ні!» – погодився капітан, хапаючи за цю рятівну Соломинку. «Це все морні матроські фаврихеньки! Ще раз від когось це почує, відразу накажу бічма. Ворбіс подивився кудись повз нього. «Слухайно! Ну. Так, саме ти!» Один із матросів кивнув у відповідь. «Принеси гарпун!» – звелів Ворбіс. Матрос перевів погляд з нього на капітана, а тоді слухняно рушив геть. «Але ж, але ж ваша ж світлість не повинні ризикувати такими речами!» – забідкався капітан. А, е, «Гарпун є дуже небезпечною зброєю в немілих руках, і я боюся, що ви можете завдати собі ушкоджень. «А я і не збираюся брати його до рук», – відповів Ворбіс. Капітан схилив голову і простягнув руку по гарпун. Ворбіс поплескав його по плечі. «А потім, – сказав він, – пригостиш нас обідом, правда, сержанте?» Симоній віддав честь. «Так точно, пане?» «Власне». Брута лежав десь під палубою серед вітрев і тросів. Було гаряче і задушливо, а сморід стояв такий, ніби повітря перед тим, як опинитися тут, побувало в усіх затхлих трюмах. Брута цілісінький день не мав викрихти в роті. Спочатку його занадто нудило, а тоді просто перехотілося їсти. «Але те, що він жорстовко ставиться до тварин, не означає, що він погана людина!» Пробормотів він, хоч судячи з тону, його голосу було очевидно, що він і сам це не вірить. Морська свиня була зовсім маленька. «Він перевернув мене на спину!» – нагадав Ом. «Ну так, але ж люди важливіші за тварин!» – почав доводити Брута. «Саме люди часто й дотримуються такої точки зору!» – заперечив Ом. «Глава дев'ята, вірш шістнадцятий книги!» – хотів було зацитувати Брута. «Яка різниця, що там написано в книжках?» – вироскнула черепаха. Бруту це приголомшило. «Але ж ти сам ніколи не казав жодному з пророків, що люди мають добре ставитися до тварин!» – нагадав він. «Я нічого такого не пригадую. Принаймні, коли ти був більший. Ти хочеш, щоб люди ставилися добре до тварин не заради самих тварин, а тому що однією з них виявилося ти сам!» Цікава думка. Крім того, він був добрим зі мною, хоч і не повинен був. Ти так гадаєш? Справді? А ти бачив, що в нього в голові? Звичайно, ні. Я не знаю, як це робити. Не знаєш? Ні. Люди не вміють. Бруто замовк на півсові. Здається, на це був здатний ворбіс. Йому було достатньо тільки глянути на когось, щоб зрозуміти, які там затаїлися нечистиві думки. І бабуся це вміла також. «Люди на таке не здатні, я впевнений», – вимовив він. «Ми не вміємо читати думки». «А я не маю на увазі їх читати. Я маю на увазі бачити, що діється в голові», – пояснив Ом. «Просто бачити загальні обриси. Думки неможливо читати. Це так, ніби намагатися прочитати ріку». Але побачити загальні образи легко. Відьми це вміють робити без жодних проблем. «Шлях відьми буде встелений теренами», – процитував Брута. «О, сорі!» – запитав Ом. «Так, але ж ти і сам це маєш пам'ятати», – здивувався Брута. «Ніколи в житті такого не говорив», – Сердито заперечив Ом. «Мабуть, це було його припущення на основі, так би мовити, елементарної логіки». «Як скажеш», – мовив Брута. Бо я і далі вважаю, що ти не можеш бути справжнім Омом. Господь не став би таке говорити про своїх обраних. Нікого я не обирав, заперечив Ом. Вони самі себе обрали. Якщо ти справді Ом, то перестань бути черепахою. Я ж тобі вже казав, що не можу. Думаєш, я не пробував? Три роки. Більше часу я так і бажав себе черепахою. То може так воно і було? Може, ти просто черепаха, яка уявила себе Богом? Та ні, перестань тут філософствувати. Почнеш отак мудрувати і додумаєшся до того, що ти, можливо, звичайний метелик, якому сниться, що він малюск. Або що? Ні. Був час, коли я думав тільки про те, скільки часу займе дорога до найближчої рослини з нормальними листочками, що низенько ростуть. А тоді наринули усі ці спогади про все, що було перед цими трьома роками під панцирем. Ні, не кажи мені, що я звичайна черепаха, яка занадто високої думки про себе. Брута завагався. Він розумів, що нечестиво таке запитувати, але ж йому дуже кортіло довідатися, якими були ті спогади. Та й хіба це може бути нечестивим? Якщо перед тобою сидить Господь і розмовляє з тобою, хіба можна сказати щось насправді нечестиве? Віч навіч? Принаймні, це не здавалося настільки поганим, як говорити щось нечистиве, коли він десь там на небесах або деінде. «З того, що мені пригадується, вів далі Ом, – я мав намір стати великим білим биком!» «Який розтоптує невірних! – додав Брута. Це не було моїм первісним наміром, хоч декого безсумнівно варто було б розтоптати. Або ж лебедем, були в мене й такі думки. Чимось вражаючим!» А тоді через три роки я упритомнюю, і виявляється, що весь цей час я пробув черепахою. Тобто нижче вже нема куди падати. Обережно, вважай. Тобі потрібна його допомога, але не кажи йому всього. Не ділийся своїми підозрами. А коли ти почав думати? Коли ти це все пригадав? Запитав Брута, для якого явище забудькуватостю було не менш чудернацьким і тиловижним, як для інших людей ідея літати, розмахуючи руками. На висоті двох сотень футів над твоїм городом, відповів Ом. І це не найприємніше місце для набуття нових знань мушу тобі зізнатися. А чому ж так сталося? не вгалав брута. Боги не повинні залишатися черепахами, якщо вони того не бажають. Я не знаю, збрехав Ом. Якщо він сам до всього до Петрає, подумав він, мені капець. Це мій єдиний шанс із мільйона. «Якщо схиблю, повернусь до життя, в якому щастям буде листочок, до якого зможу дотянутися». Одна його частина волала, «Я ж Бог! Такі думки мені не личать! Я не можу підкорятися волі якоїсь людини!» Але друга частина, яка досконально пам'ятала, як це перебувати три роки в лучині черепахи, шепотіла, «Ні, якщо хочеш піднестися знову вгору, він тупий, примітивний» в його жирному обрезковому тілі немає жодної краплини амбіції. Але саме з цим тобі доведеться мати справу. Божественна частина доводила. З Ворбісом було б краще. От поміркуй раціонально. Такий розум здатний на все. Він перевернув мене на спину. Ні. Він перевернув на спину черепаху. Так. Мене. Ні. Ти – Бог. «Так, але в черепашій подобі. Якби він знав, що ти – Бог...» Але он пригадав зосереджений вираз борбісових сірих очей, за якими холався непроникний, мов сталева куля, розум. Йому ще ніколи не зустрічався розум подібного складу в будь-якої двуногої істоти. Це був хтось, здатний перевернути на спину Бога лише з цікавості, побачити, що станеться. Навіть не заміслюючись про наслідки, він був би здатний перевернути Всесвіт лише для того, щоб довідатися, що трапиться, коли Всесвіт лежатиме догори дригом. Але йому доведеться мати справу з Брутою, розум якого не гостріший за тістечко безе. І якщо Брута виявить, що. або якщо Брута помре. Як ти себе почуваєш? поцікавився Ом. Погано. Залізь під вітрило. порадив Ом. Тобі ще тільки застуди бракувало. Але ж мусить ще хтось бути, подумав він. Невже крім нього немає нікого, хто б... Решта цієї думки була така жахлива, що він спробував позбутися її, але не зміг. Невже крім нього немає нікого, хто б у мене вірив? Справді в мене. Не в якусь там пару золотих рогів, не у велику помпезну будівлю, не в жахіття розпеченого заліза і нежів, не в заучення до сплати храмового збору, бо всі так роблять, а просто в той факт, що великий Господь Ом і справді існує. А тепер цей єдиний пов'язав себе з найгідкішим лиходієм, якого як будь-коли зустрічав, з людиною, що вбиває інших, щоб побачити, як вони вмирають. Людина на кшталт орла, якщо тільки таке можливо. Ом почув якесь бурмотіння. Брута лежав до лілиць на палубі. «Що ти не робиш?» – здивувався Ом. Брута повернув голову. «Молюся!» «Це добре. А чому?» «Ти що, не знаєш?» «А!» Якщо Брута помре, черепаха здригнулася під панцирем. Хоч Брута ще не помер, але вона вже явно почула, як послистоє у вухах вітері з глибинних спекотних надр пустелі. Де й пропадали всі боженята. Звідки приходять боги? І куди вони відходять? Певну спробу дати на це відповідь зробив релігійний філософ Куніс Мельський у своїй книзі «Его відео Лібердеорум», що можна приблизно перекласти на повсякденну мову як «боги» – довідник для зацікавлених. Люди стверджували, що має бути Всевишній, бо інакше хто б міг створити Всесвіт? Га? Звичайно, погоджувався кумі, Всевишній має бути. Але, враховуючи те, що Всесвіт доволі хаотичний, стає очевидним, що Всевишній не був його творцем. Адже якщо б це робив дійсно він, вищий розум, то зробив би все набагато краще, продумавши кожну деталь, навіть таку, наприклад, другорядну як зручний дизайн з віченісінької ноздрі. Інакше кажучи, існування погано зібраного годинника свідчить про існування сліпого годинкаря. Достатньо лише озирнутися, щоб побачити скрізь масу недоліків, які потребують удосконалення. З цього можна зробити висновок, що Всесвіт було створено на швидкоруч, якоюсь дрібнотою, поки Всевишній був заклопотаний іншими справами, подібно до того, як для розповсюдження по всій країні робляться поспіхом ксерокопії протоколів якоїсь там асоціації бойскаутів. Отже, розсудив Кумі, було доволі необачно звертатися з молитвами до Всевишнього. Адже це могло б тільки намарно перевернути його увагу і призвести до серйозної халепи. Проте, схоже, скрізь аж кішить дрібнішими богами. Згідно з теорією Кумі, боги народжуються, ростуть і процвітають тому, що хтось у них вірить. Саме віра є поживою для богів. У давнину, коли людство існувало у вигляді дрібних первісних племен, налічувалось, мабуть, чимало мільйонів богів. Поступово залишаються лише найважливіші із них. Наприклад, місцеві боги грому і кохання з'єднуються воєдиному в капельки ртуті, коли дрібні первісні племена прагнуть об'єднатися у величезні й могутні первісні племена, що володіють досконалішою зброєю. Так можуть об'єднуватися будь-які боги. І починати з малого. Будь-який бог набирає поважнішого статусу, коли зростає число віруючих у нього. І занепадає, коли це число зменшується. Це все нагадувало велику настільну гру Ліла, або Змії та Сходи. Богам подобаються ігри з умовою, що саме вони стають переможцями. Теорія кумі здебільшого базувалася на старій, добрій, гностичній єресі, що має тенденцію з'являтися скрізь у мультисвіті, де люди підводяться з коліни, починають думати, бодай, упродовж двох хвилин поспіль. Хоч коли так раптово встаєш, відчувається певне запамеречення і мислення буває дещо спотвореним. Але ця єресь засмучувала священнослужителів, які виявляли своє недовольство традиційними методами. Коли омніянська церква дізналася про кумі, там вирішили виставити його в кожнісінькому містечку церковної імперії для демонстрації суттєвих недоліків його аргументів. Містечок було чимало, тож вони були змушені покраїти його на дрібні шматочки. Небом стрімко сунули рвані хмари, що гли від шквального вітру, і ом мучув крики матросів, які намагалися уникнути шторму. Шторм погрожував бути нещадним навіть за моряцькими стандартами. На хвилях з'явилися корони білих гребнів. Брута хропів собі у своєму гніздечку. Ом прислухався до матросів. Ці чоловіки не розумілися в тонкощах софістики. Хтось убив морську свиню, і всі знали, що це означало. Це означало, що почнеться шторм. Це означало, що судно зазнає корабле троші потоне. Усе просто. Причина і наслідок. Набагато гірше, ніж жінка на борту. Гірше? ніж альбатроси. Ом не знав, чи сухопутні черепахи вміють плавати. Морські точно вміють. Він був у цьому впевнений. Але ж у цих падлюків відповідний для цього панцер. Не було, звичайно, сенсу просити, навіть якби Богу і було кого просити, щоб тіло, призначене для повзення і пустелею, було наділене хоч якимись гідродинамічними властивостями, крім необхідних для того, щоб камнем шубовснути на дно. Ну гаразд. Годі вже про це. Він ще й далі, Бог. Він має права. Він зіскокнув зі скрученого троса, обережно підповз до краю розгойданої палуби і зачепився панцером за підпорку, щоб мати змогу побачити бурхливі хвилі. А тоді заговорив голосом, нечутним для будь-якої смертної істоти. Якийсь час нічого не відбувалося. Тоді одна хвиля здійнялася вище за інші, міняючи свої образи. Вода хлинула вгору, заповнюючи невидиму форму. Схожу не би на гуманоїда, але явно лише тому, що так збажалося самій хвилі. З не меншим успіхом це могла б бути, скажімо, водостічна труба або якась підводна течія. Море завжди вражає своєю могуттю. Так багато людей сповнені віри в нього, але воно рідко прислухається до їхніх молитов. Ця водяна форма піднялася до одного рівня з палубою і наблизилася до Ома. На ній з'явилося обличчя і роздявився рот. «Що?» – запитала вона. «Вітаю, королево!» – почав був Ом. У нього втупилися водянисті очі. «Але ж ти лише дрібненьке боженятко, і ти насмілився викликати мене?» Вітер заливав у такелажі. «У мене є віруючі!» – заявив Ом. «А отже я маю право!» Запанувала коротесенька пауза. А тоді морська королева запитала. «Один віруючий?» «Немає значення, один чи багато!» – зронив Ом. «У мене є права!» «І на яких же ти правах наполягаєш, черепашко?» Поцікавилася королева моря. «Врятуй цей корабель!» – відповів Ом. Королева мовчала. «Ти мусиш задовільнити прохання!» – нагадав Ом. «Такі правила!» «Але я можу назвати ціну!» – сказала морська королева. «І це також за правилами!» «І вона буде високою!» «Ціну буде сплачено!» Колона води почала розчинятися у хвилях. «Я подумаю!» Ом подивився на море з білими бурунами. Корабель хитався з боку в бік, і Ом ковзнув палубою вниз. Він ледве встиг учепитися передньою лапкою за якусь стійку, бо його панцирем крутонуло, і на якусь мить його задні лапки безпомічно задригалися над водою. А тоді Ом взагалі зірвався. Щось біле кинулося на нього, коли він уже перечепився через борт, і він щосили вчепився в це своїми щелепами. Брута верескнув і відсмикнув руку, за палець якою вхопився Ом. «Не треба кусатися!» Корабель налетів на хвилю, і Брута повалився на палубу. Ом розівкнув щелепи і відкотився геть. Коли Брута звівся на ноги, або принаймні став на вкрачки, він побачив, що його обступили члени команди. На корабель звалилася чергова хвиля, і двоє з них схопили Бруту по підлікті. «Що ви робите?» Вони уникали його поглядів, а тоді поволокли до Леєра. Десь біля шпігатів для відведення води Ом зарепетував до морської королеви. «Це правило! Правила. Бруту вже міцно тримали четверо матросів. Ом міг чути потужнішу загуркіт шторму тишу пустелі. «Чекайте, но!» – почав благати Брута. «Ми нічого проти тебе не маємо!» – пояснив один із матросів. «І не хочемо цього робити!» «І я не хочу, щоб ви це робили!» – погодився Брута. «Бо що це дасть?» «Море вимагає чогось життя!» – сказав найстарший матрос. «Твоє тут найближче! Гаразд, беріть його за...» «Чи можу я умиритворитися зі своїм господом?» «Що?» «Якщо ви збираєтеся мене вбити, чи можу я спочатку помолитися своєму Богу?» «Це не ми тебе вбиваємо!» – заперечив матрос. «Це море!» «Рука, що творить дійство, винна у злочині!» – процитував Брута. «О, сорі! Глава 56, вірш 93!» Матроси перезернулися. Такої лихої години було б, мабуть, немудро дратувати будь-якого Бога. Корабель скотився з гребня чергової хвилі. «Маєш десять секунд!» – розпорядився найстарший матрос. «Це на 10 секунд більше, ніж будь-хто коли-небудь отримував!» Брута ліг навзняк на палубі, в чому йому значною мірою посприяла своїм потужним ударом в борт чергова хвиля. На свій подив Ом невиразно усвідомив молитву. Він не міг розібрати слів, але сама молитва була немов без свербіж у нього в потилиці. «Не проси мене!» Пробормотів він, намагаючись підвестися. Я вже все випробував. Корабель гепнувся з розмаху вниз. У спокійне море. Шторм і далі літував, але тільки довкола дедалі ширшого кола, всередині якого опинився корабель. Блискавки, пронизуючи море, оточували їх, наче проти клітки. Коло попереду почало видовжуватися. Корабель тепер рухався вузеньким затишним каналом поміж сірими штормовими стінками завишки в змилю. Угорі вирували спалахи електричних розрядів. А тоді і вони зникли. Позаду за ними провалювалася в море гора Сіряви. Було чути, як віддаляються і завмирають розкоти грому. Брута, непевно, звівся на ноги, несамовито розгойдуючись, хоч жодної хитавиці вже не було. «Тепер я...» – почав був він. Але він був сам один. Матроси кудись повтікали. «Ом!» – покликав Брута. «Я тут!» Брута вивільнив свого господа з-під морських водоростей. «Ти ж казав, що вже нічого не зможеш зробити!» – докірвиво мовив він. «Це був не...» – ом замовк на півслові. Тоді подумав, що все матиме свою ціну. І буде вона не дешева. Не може бути дешевою. Морська королева – богиня. Свого часу я зруйнував декілька міст. Священний вогоні, таке інше. Якщо ціна не буде високою, як тебе поважатимуть люди? Я просто домовився, сказав він. Припливні хвилі, затонулий корабель, декілька міст зникають під водою. Щось на кшталт цього. Якщо люди не мають поваги, вони не мають страху. А якщо вони не мають страху, як їх примусити поважати себе? Правду кажучи, це все несправедливо. Якийсь чоловік убив морську свиню. Королеві, звісно, байдуже, кого викинуть за борт. Так як і йому було байдуже, яку саме морську свиню вбито. І це несправедливо, бо все це насправді скоїв Ворбіс. Він примушує людей робити те, чого вони не мали б робити. І що це в мене за думки такі? Перед тим, як стати черепахою, я й гадки не мав, що означає несправедливо. Відкрилися люки. Люди виходили на палубу і хапалися за леєр. Той, хто перебуває на палубі у штормову погоду, ризикує бути змитим за борт. Але ж як приємно опинитися там після годин, проведених у трюмі серед переляканих коней і пасажирів, які страждають від морської хвороби. Не було вже й натяку на шторм. Попутний вітер підганяв корабель, над яким простиралося безхмарне небо, а море, позбавлено будь-яких ознак життя, нагадував випалену сонцем пустелю. Дні минали розмірено і не були відзначені якимись подіями. Ворбіс майже не виходив на палубу. Команда ставилася добрутий шанобливо й насторожено. Такі новини, як те, що з ним сталося, поширюються близьковично. Узбережжя складалося з дюн, помережених в ряди годи безплідними слончаками. Земля була вповита розпеченим серпанком. У таких місцинах не знаєш, чого більше боятися – кораблетрощі при спробі висадитися на берег, чи просто ризику втопитися. Не було видно морських птахів, зникли навіть ті, що зазвичай супроводжували корабель в надії поживитися рештками їжі. «Орлів немає!» – відзначив Ом. Це все, що його найбільше турбувало. Десь надвечір четвертої доби нічим непримітну панораму оживили зблиски світла високо на дюнах. Ці спалахи були доволі ритмічні. Капітан, обличчя якого мало тепер такий вигляд, ніби нічний сон рідко до нього навідувався, підкликав Бруту. Я, твоє, одним словом, дияка наказав мені стежити за цим», – повідомив він. «Біжи по нього і приведи сюди». Ворбіс мав каюту у трюмі, де повітря було густе, наче суп. Брута постукав. Заходьте! Слова – це лакмусовий папірець розуму. Якщо так сталося, що людина, який ви підвладні, холоднокровно вимовляє слово «починайте», спробуйте якомога швидше зникнути. Але якщо вам кажуть «заходьте», не зупиняйтеся, щоб спакувати речі. Там не було ілюмінаторів. Ворбіс сидів у пітьмі. Так, бруто. Капітан вислав мене по вас поводителю, там у пустелі щось світиться. Добре. Слухай мене, бруто, уважно. У капітана є дзеркало, попроси його в нього. Е, а що таке дзеркало, поводителю? Бісівська й заборонена річ, відповів Ворбіс якою, на жаль, я мушу скористатися для богачестивої справи. Він, звісно, не зізнається в цьому, але людина з такою ошатною борідкою і тоненькими вусиками є марнославною, а в марнославної людини мусить бути дзеркало. Отже, візьми його». А тоді стань під сонцем і налаштують дзеркало так, щоб воно відбивало сонячне світло в пустелю. Ти мене зрозумів? Ні, поводителю, зізнався брута. Твоє невігластво тебе оберігає, сину мій. А після вертайся сюди і розкажеш, що ти побачив. Ом дрімав на сонечку. Брута знайшов йому затишний закамарок біля корми, де той мог приймати сонячні ванни, без остраху, що його побачить Хтось із команди, хоч матроси перебували тепер у такому напруженому нервовому стані, що воліли не шукати собі зайвих пригод. Черепаха поринає у сні. Які мільйони років! Це був час новий дінь. Безформений час. Щось там лепитали й муркотіли боженята в пустельних холодних і в глибинних місцях. Вони роїлися в пітьмі, позбавлені пам'яті, але сповнені надії і прагнення однієї речі, речі, жаданої для будь-якого божества. Віри. У гущавині лісу немає дерев середнього розміру. Там височать лиша ті, крона яких затуляє собою небо. Унизу ж. У надпівморуку тм'яного світу вистачає хіба що моху і папороті. Та варто тільки впасти якомусь височезному дереву, звільняючи трохи місця, як одразу починаються перегони між деревами обабіч, що прагнуть поширити своє володіння, і молоденькими саджанцями, що миттєво починають пнутися вгору. Інколи вдається завоювати собі власний простір. Пустелю від лісів відділяла величезна відстань. Безіменний голос, якому ще належало стати омом, линув підхоплений вітром краєчком пустелі, прагнучи бути почутим серед незлічених інших голосів і уникаючи того, щоб його заштовхали кудись усередину. Він міг би так кружляти мільйони років, не маючи чим вимірювати час. У нього не було нічого, крім надії та деякого відчуття присутності речей. А ще голосу. А тоді настав певний день. Можна навіть сказати, що це був перший день. О, може, деякий, ча не знати, скільки був свідомий того вівчаря. Отара підступала, дедалі були іще. Дощі тут були рідкістю. Паша також. Зголоднілі пащеки підганяли зголоднілі ноги туди, де поміж скелями можна було знайти клаптики пожухлої трави, якою вони ще недавно відверто нехтували. Це були вівці. Мабуть, найтупіші тварини у Всесвіті, за винятком хіба що качок. Та навіть їхні примітивні мізки не чули цього голосу, адже війці взагалі не прислуховуються. Але було там ще й ягня. Воно трохи відбилося від отари. Ом допоміг йому відбитися ще трохи далі. Довколо скелі. Додолу схилом. Прямо в розколину. Його боєння почула мати. Розколону було майже і не видно, а вівця врешті-решт задовольнилася тим, що знайшла своє ягнятко. Вона не бачила жодних підстав для боєння навіть тоді, коли вівчар гукав поміж малунами, гукаючи, пороклинаючи, а тоді благаючи. У вівчаря була сотня овець, тому могло здаватися дивним, що він готовий змарнувати декілька днів на пошуки однієї єдиної вівці. Але ж, правду кажучи, він мав сотню овець саме тому, щоб був готовий цілими днями шукати одну загублену вівцю. Ось такою була ця людина. Голос, якому належало стати омом, зачекав. Аж ось увечері другого дня він сполохав куріпку, що гніздилася біля розколини. Саме тоді, коли там проходив вівчар. Це важко було назвати чудом, але для вівчаря й цього було достатньо. Він спорудив на тому місці пірамідку з каменів, а наступного дня привів туди цілу свою отару. А тоді, розморений полуденною спекою, він приліг і заснув, а Ом заговорив до нього в його голові. Ще через три тижні вівчаря забили до смерті камінням шольці Ургілашу, що був на той час головним божеством цієї місцевості. Але вони припізнилися. Ом уже мав із сотню віруючих, і це число зростало. Лише за якусь милю від вівчаря з його отарою, пастух козар випасав своє стадо кіз. Звичайна випадковість, пов'язана з мікрогеографічною структурою місцевості, призвела до того, що першим чоловіком, який почув голос Ома і ознайомив Ома зі своїм баченням людства, виявився вівчар, а не козар. Їхні погляди на світ кардинально різнилися, а отже, і уся наша історія могла б стати інакшою. Адже вівці тупі, і їх треба поганяти. А от кози розумні, і їх треба вести. Ургілаш, подумав Ом. Ах, які це були денечки! Коли Осорій зі своїми послідовниками вломилися до храму, розбив ущент вівтар і викинув жриці з вікна, віддавши їх на поталу диким собакам, що було цілком правильно, і чути було потужне голосіння і ногами. А послідовники Ома розполи вогнище у розтрощених гілашевих покоях, як і предвестив пророк. І не мало значення, що він це проголосив лише п'ять хвилин тому, коли вони щойно почали шукати дрова, адже всі погодилися, що пророцтво є пророцтвом, і ніхто ніколи не стверджував, що для його здійснення потрібно дуже довго чекати. Чудові доньочки. Чудові. Щодня свіжесінькі новонавернені. Зростання Ома було нестримне. Він раптом прокинувся. Старушок Ургілаш. Він був, здається, богом погоди. Так. Ні. Чи може одним із тих гігантських богів-повуків? Щось такого. Цікаво, що з ним сталося? А що зі мною сталося? І як це сталося? Отак блукаєш собі астральними рівнями, пливеш за течією, насолоджуєшся ритмами Всесвіту, Думаєш, що всі ті, як їх там, люди, внизу сповнені глибокої віри, вирішуєш спуститися і розрухати їх трішки, а тоді зненацька – черепаха. Це так, ніби приходиш до банку і виявляєш, що всі твої гроші вилетіли в трубу. Отак От прогулюєшся додолу в пошуках корисного тобі розуму і раптом стаєш черепахою, не маючи жодних сил для визволення. Три роки мусиш практично на все дивитися знизу вгору. Старушок-ургілаш? Мабуть, тиняється десь ящеркою або що, маючи лише якогось старого пустельника, єдиного свого віруючого. Бо найвирогідніше, що його здуло кудись у пустелю. Для боженятка це було б єдиною вдалою нагодою. Щось тут було не так. Он не хотів давати цьому оцінку, щоб не попасти пальцем у небо. І не лише тому, що в нього не було того пальця. Боги підносяться і падають, мов шматочки цибулі в киплячому супі. Але цього разу все було інакше. Цього разу щось було не так. Він витіснив урк Цілком справедливо. Закон джунглів. Але ніхто не кидав виклик йому самому. І де той Брута? Брута! Брута рахував спалахи світла десь за пустелею. Це ж добре, щоб в мене було дзеркало, так? З надією запитав капітан. «Я сподіваюся, що його світлість не заперечуватиме проти цього, адже дзеркало виявилося корисним». «Гадаю, що в нього інше на думці», – зронив бруд та й далі рахуючи. «Інше? Я теж так гадаю», – понуро буркнув капітан. «Сім, а потім чотири. Мене чекатиме квізиція», – мовив капітан. Брута хотів було сказати «Тож возласилися, що душа твоя очиститься!» Але не сказав. Він і сам не знав, чому цього не зробив. «Мені жаль, що таке сталося!» – зранив він натомість. Сумний вираз капітанового обличчя змінився подивом. «Такі, як ти, зазвичай кажуть, що квізиція корисна для душі!» – вимовив він. «Я певний, що так воно і є!» – озвався Брута. Капітан пильно вдивлявся в його обличчя. «А він плаский, знаєш?» – неголосно пробурмотів він. «Мені доводилося заходити в от збічний океан. Він плаский, і я бачив край. І те, що рухалося. Не сам край, а те, що там, там унизу. Нехай мені відрубають голову, але воно однаково рухається». «Але для тебе рухатись не буде» застеріг старих брута. Я б, капітане, обережніше вибирав собі співрозмовників. Капітан нахилився ближче. Черепаха рухається! прошепотів він і кинувся на втіки. Брута! почуття провини змусило брута смикнутися і випростатися подібно до впійманої на гачок риби. Він озирнувся і полегшено зітхнув. Це був не ворбіс, а всього на всього Господь. Він пошкандибав до місця перед школою. Ом люто вирячився на нього. "Так?" запитав Брута. "Ти взагалі до мене не приходиш!" поскаржилася черепаха. "Я розумію, що в тебе багато справ!" саркастично додала вона. "Але бодай коротенька молитва аж ніяк не завадила б." "Я з самого ранку тебе відвідував!" заперечив Брута. "І я вмираю з голоду!" — Ти вчора мав шкірку з цілої дині. — А саму диню хто зжер? — Не він, — сказав Брута. — Він харчується черствим хлібом і водою. — А чому не свіжим хлібом? — Бо він чекає, поки той зачерствіє. — Звісно, це ж очевидно, — гузливо зронила черепаха. — Оме! — Що? Капітан щойно сказав дивну річ. Він сказав, що світ плоский і має край. Так, і що з того? Але ж ми знаємо, що світ – це куля, тому що... Черепаха кліпнула. Ні, зовсім не так, заперечила вона. Хто сказав, що це куля? Та ти ж це сказав, відповів Брута, а тоді додав. Згідно з першою книгою семикнижжя, в усякому разі. Раніше мені ніколи таке не приходило в голову, подумав він. Я б ніколи не міг сказати в усякому разі. Чому взагалі той капітан сказав мені щось таке? запитав він. Зазвичай у нормальні розмові таке не говорять. Та я ж тобі казав, що я не створював цей світ, буркнув Ом. Чого б я це мав його створювати? Він уже існував. До того ж, якби я і справді створював світ, то я б не зробив його кулею, бо люди падали з нього і всему ровилося б до дна». «Ні, якби ти звелів йому залишатися на місці?» «О, і на що плести такі дурниці?» «Крім того, сфера має ідеальну форму», – доводив своє Брута. «Тому що в книзі нічого в цій сфері немає», – заперечила черепаха. «Якщо вже на це пішло, то ідеальну форму має черепаха». «Ідеальну форму для чого?» «Ну, насамперед, для черепахи», – сказав Ом. «Бо якби вона мала форму кулі, то в морі її постійно виштав хоп на поверхню». «Але казати, що світ плоский це єресь», – зазначив Брута. «Можливо». Але це правда. І він справді розташований на спині гігантської черепахи? Саме так. Але в такому разі, тріумфально виголосив Брута, на чому стоїть та черепаха? Черепаха тупо виричалась на нього. Ні на чому, вона не стоїть, пояснила вона. Це ж черепаха при святі небеса. Вона пливе. Черепахи створені для цього. «Я, е, мабуть, я краще піду тепер до Ворбіса», – пробормотів Брута. «Якщо його змусити задовго чекати, він стає занадто спокійним. Навіщо я був тобі потрібний? Я спробую після вечері принести тобі якоїсь поживи. «Як ти себе почуваєш?» – поцікавилася черепаха. «Нормально, дякую». «Харчуєшся належним чином і все таке інше?» «Так, дякую». Радиться чути, а тепер біжи. Бо я ж тільки твій Господь. Бруто квапуво подріботів геть, а он крикнув йому вслід. І мій би частіше мене відвідувати. І голосніше молитися, мені вже набридло напружувати слух, ще гучніше заволав він. Ворбіс і далі сидів у своїй каюті, коли захеканий Брута підбіг коридором і постукав у двері. Відповіді не було. Трохи зачекавши, Брута штовхнув двері. Таке враження, що Ворбіс ніколи не читав. Він, очевидно, писав, судячи з славетних листів, хоч цього ніхто й не бачив. На одинці він здебільшого споглядав стіну або молився, розпростершись ниць. Ворбіс міг настільки впокорювати себе в молитві, що на його тлі поведінка спраглих влади імператорів здавалася підлесливою. «Е-е-е!» пробурмотів Брута і спробував знову зачинити двері. Ворбіс роздратовано змахнув рукою. Тоді підвівся. Навіть не обтрусив свої шати від пилу. «Знаєш, Бруто», – сказав він, – «я не думаю, що в цитаделі знайдеться бодай єдина особа, що наважилася перервати мою молитву». Їх би лякала квізиція. Квізиції бояться всі. Крім тебе, як видається. Чи ти боїшся квізиції?» Брута дивився в суцільно чорні очі, а Ворбіс розглядав кругле рожеве лице. Коли люди розмовляли з ексквізитором, на їхніх обличчях з'являвся особливий вираз. Обича ставали тупими, позбавленими почуттів і трохи лискучими, тож навіть не зовсім досвідченому еквізитору було неважко побачити там ледве приховану провину. Бруто ж просто мав захеканий вигляд, як зрештою, і завжди. Це було дивовижно. Ні, повелителю, відповів він. А чому ні? «Квізиція нас оберігає, повелителю. Так написано в Оссорі, глава сьома, вірш!» Ворбіс схив губік голову. «Звичайно. А тобі ніколи не здавалося, що квізиція може помилитися?» «Ні, повелителю», – відповів Брута. «Але ж чому ні?» «Я не знаю, чому повелителю Ворбіса. Просто ніколи не здавалося». Ворбіс сів за малесенький письмовий столик. Звичайну дошку, що відкидалася зі стіни каюти. «І це правда, брудто, сказав він, бо квізиція не може помилитися, адже на все воля Бога. Не можна уявити, щоб світ рухався супереч цій волі, адже так у Брутовій голові промайнуло видіння одноокої черепахи. Брута ніколи не був здатний брехати. Правда, сама по собі здавалася такою незбагненною, що в нього просто не виникало бажання ще більше щось ускладнювати. «Так нас повчає семикнижжя», – пробурмотів він. «Там, де кара, там завжди злочин», – сказав Ворбіс. Інколи злочин настає після покарання, але це тільки доводить передбачливість великого бога. Так завжди казала і моя бабуся, мимовільно підтвердив Брута. Справді, хотів би я більше дізнатися про цю грізну пані. Вона зазвичай лупцювала мене щоранку, бо я обов'язково мав би в день накоїти щось такого, що заслуговувало б на покорання, – зізнався Брута. Досконале розуміння людської природи, – погодився Ворбіс під першою рукою підборіддя. Якби не пов'язаний з її статтю недолік, вона могла б стати чудовою інквізиторкою. Брута кивнув. Отак, так, безперечно. А тепер, сказав ворбі з таким самим розміреним тоном, скажи, що ти побачив у пустелі. Е, було шість спалахів, тоді пауза, що тривала десь біля п'яти ударів серця. Потім ще вісім спалахів. Знову пауза. І ще два спалахи. Ворбіс замислино кивнув. «Три чверті!» – зронив він. «Хвала великому Богу! Він моя опора і провідник у важких ситуаціях. А ти можеш жити?" Брута не сподівався, що йому пояснять значення спалахів, і не збирався допитуватись. Питання ставить квізиція. Це її робота.